i Sveta i Sina i Velika tajna koja se otkriva, braći i sestre, danas u ovom prazniku ne može biti preciznije projavljena ni opisana Nego ovako kako je Duh Sveti opisao u ovom odlomku iz Svetog Evanđelja. Zaista, ako pažljivo pratimo, ako pažljivo čitamo, ako pažljivo slušamo, onda je dovoljno ovo što nam je rečeno, dovoljno je ovo što smo pročitali. Dovoljno jer nam ukazuje i otkriva Boga kao trojicu otkriva se namoćan do ovog trenutka neviđen način nikad se Bog nije ovako javio ljudima kao što se javio u ono vrijeme na Jordanu otkrivši sebe Na ovako moćan način, do te mjere da i glas očev čusmo. Glas očev smo čuli na dan Bogojavljenja i na sveto preobraženje. Pri tome ne znači da Otac ne govori, da je nijem, nego je na ovaj način glasom, pokazao na kao svoje slovo, hoteći da svima onima koji žele nešto da čuju od Boga, koji žele da im se Bog obrati, koji žele da imaju lične odnose sa Bogom, koji žele da imaju istinsko bogopoznanje, koji bilo šta žele od Boga, ne traže to Ni na jedan drugi način Do na onaj koji on sam blago izvorio da nam da I da ga blagoslovi Ukazujući na vrata carstva nebeskog Ukazujući na sina svoga ljubljenoga I jedinoga Ukazujući na njega Svima nama. Ovaj glas nije bio ni zbog koga drugog, braće i sestre, do zbog nas, uključujući tu i nas ovakve kakvi smo. Ovaj glas, očev koji čusmo ovo ukazanje na Isusa Hrista kao na Sina njegovog jedinorodnog, koji je po njegovoj volji i potvrda duha svetoga jesu suština onoga čemu mi danas evo pokušavamo da se približimo dakle prazniku bogojavljenja otac se otkriva glasom svim ovaproćenjem koje je izraz velikog smirenja. Smirenje Božije je veliko bogojavljenje. Bog se danas ne otkriva samo kao trojica. Bog se danas otkriva i kao smireni Bog. Bog se danas otkriva kao smiren i time nam daje povuku kako i mi da otkrijemo Boga istinitog Ne samo da ga otkrijemo, nego nam daje mogućnost, daje nam model življenja koji nas vodi u direktnu zajednicu sa njim. A to je sveto smirenje. Smirenje istinsko koje nije posledica na prezanje naše volje, našeg mozga, našeg srca i našeg tijela. To istina jesu uslovi i jesu sredstva da se dođe do istinskog smirenja. A istinsko smirenje je djelovanje božanske sile, božanskog duha, božanske blagodati, koja ako djeluje, ona ismirava i u smirenju drži čovjeka. Smirenje je, kako kažu sveti oci, Ne neka jeftina emocija, neko važno umiljavanje i važno smirenje, nesmireno smirenje kako govore sveti oci. Smirenje je hiton gospodnji odežda Božija i oni koji su istinski smireni, oni su odjeveni u božanske odežde. U božansku blagodat Ali Da bi se došlo Do tih odeždi Otac Da je i sugeriše Da je neophodno Biti poslušan Njegovom sinu Ovo je Sin moj ljubljeni Njega poslušajte Pogledajte, braći i sestri, koliko je uzvišen ovaj praznik. Koliko je uzvišen, koliko je tajanstven. U ovom prazniku se bukvalno nebesa otvaraju. Znači nešto što mi ljudi izvan crkve i bez Boga ne možemo ni da pomislimo. Ljudi se upinju. Da dođu do nekih visina, mada je to danas tako bijedno da se gotovo ne može ni uključivati u neko poređenje. Ljudi danas ne teže više vrvinskom životu, makar, makar bio i na onoj emotivnoj, strasnoj i duševnoj ravni. Sve manje i toga, nego se sve više teži ka preispodnji, sve se više teži u zrastanju, u grijehu i u strastima. I strašno je kako su razrađeni metodi i kako su narodu ušle i mode i strasti, džovovske strasti tako da smo na nebesa, tako da smo na otvorena nebesa, tako da smo na Glas, očev koji dolazi sa nadnebesnog prestola tako da smo na sina njegovog jedinorodnog koji nam nudi najveće visine i koji nam je donio najveće darove tako da smo na duha svetoga koji si lazi i koji prebiva u crkvi potpuno zaboravio pogledajte kakvo mrtvilo Danas vlada, Bog na zemlji, što znači nebesa otvorena, jer nebesa se uopšte nisu zatvorila. Ona su se tada otvorila, tačnije, ona su se otvorila na dan blagovijesti, kad se gospod začeo. Ali danas, da kažemo, zvanično otvaranje. Otvaranje u smislu da možemo da uđemo. Otkriveno je. Otac se objavio, duh sveti si išao, bog se javio. Zvanično otvaranje nebeskog carstva. Vidite i sami kad se otvaraju razne institucije, pa se tu prvo nešto obilježi, pa se tu neki temeli izlivaju pa se tu nešto radi pa se ta građevina obilazi pa se sve više govori šuška priča šta će biti ko će biti kolike će biti cijene ko će tu živjeti pa on dođo do dana zvaničnog otvaranja i to bude na nekom visokom nivou doaze najveće ličnosti i to svi treba da čuju svi to treba da vide Ona vrpca se sječe onako gordo, nesmireno nego gordo, otvaranje nečega što će se zatvoriti vrlo, vrlo brzo, čemu više neće biti ni traga, ni tom zdanju, ni onima koji su ga zidali i njime se ponosili gordili, ali opet... Bude podinuto na visok nivo A danas, na dan Bogo javljenja Domostroj Spasenja roda ljudskog Zvanično se projavljuje Gospod se začeo Zvijezda se pojavila Polako, tiho Ulazio u ljudsku prirodu, rastući u utrobi, pre-neporočnoj pre utrobi majke Božije, rastao tiho, bešumno, pa se rodio opet tiho, vrvo, vrvo tiho, vrvo skromno, smireno u pećini vitlejemskoj. Mada već tada počinju da se javljaju neobični znaci, već se angeli čuju, već njihovo pojanje čujemo, pastiri imaju smjelost da opšte se njima, istočni mudraci govore o nekim promjenama, ne baš malim, što i kilometraža govori, jer nisu malo puta prešli, nisu se malim opasnostima izlagali. Čujemo i za nemir cara Iroda, Jerusalimljani, u velikoj napetosti, nešto se dešava, Čujemo i za neki veliki pokolj u Vitlejemu, 14.000 mladenaca od dvije godine i nanižili, poklano. A sve je to priprema, nešto se dešava, nekog cara traže, kažu da se rodio, a proroci ga najavljivali, mada je sve to Bilo u praslikama. Sve to bila neka najava mnogima nepoznata. I prvo sveštenici, književnici, jevrejski, znali su za sve to, znali su mjesto, ali i mnogo toga nije bilo poznato. Nije im se Bog još javio onako kako će se javiti. Dakle, sve još bilo u fazi izgrađivanja. A u tome da je neko mogao da uđe u prostor koji je Bog otvorio na dan Bogoj javljenja, o tome nije bilo govora. Proricali su, ali i u ad išli. Simeon Bogoprimac drži ga u rukama i izgovara onu utješnu prozbu i blagodarenje, sada otpuštaš u miru slugu Tvog gospode. Jer rječi učimo je spasenje tvoje koje si ugotavio pred ulicam svih naroda svjetlost dobasio da na znabošnji slavu naroda tvoga Izraelja i on se utješio i on je dođirnuo tiho božije ali posle smrti otišao u anđ da i tamo najavi mesiju koji se ovoprotio i sve tako Do dana krštenja, dok ga Jovan ne pokaza, ne ukaza rukom na njega, govoreći gled jagnje Božje koje zima na sebe grijeh svijeta. I tu, braće i sestre, dolezimo do one važne, ključne tačke, ključnog momenta. Do tada su proroci govorili, Zaključno sa najvećim od svih proroka Svetim Jovanom. I u tom trenutku proroci su rekli što su imali da kažu i od tog trenutka oni više neće govoriti. Dostoje bio. Otvaraju se nebesa I čujemo po prvi put glas, ne proroka, nego očev glas. Po prvi put, braće i sestre, to je mnogo važno da primijetimo, jer ako ovo promašimo, sve smo promašili. Nećemo mi više čuti ni jedan jedini dobar glas. Proroka više nema Dobroga glasa više nema. Zavud se ti javljaš na mobilni telefon, zavud otvaraš tvoju stranicu, zavud gledaš u poštansko sanduče, zavud čitaš poruke, pisma, zavud očekuješ da će ti sjutra donijeti neku promjenu. Sve to zavud. Ništa od toga neće biti. A zašto? Zato što si već dobio Zato što si poruku dobio, zato što si glas čuo ili mogao i trebao da čuješ. Ako si hrišćanin, ako si pravoslavni hrišćanin, onda mora da se čuo taj glas. Ako ga nisi čuo, onda je neko smrtno se griješio. Neko je smrtno se griješio jer je kriv što ti to nisi čuo. U crkvi pravoslavnoj ne smije da se desi, ne smije da se dogodi, da neko u njoj živi, da neko, da neko u njoj traži utjehu, nadu, spasenje Boga, ne smije da se dogodi, a da ne zna da se Otac objavio, da se Bog javio, da se Bog otkrio. Ako Hrišan to ne zna, onda je neko teško se griješio, neko u smrtnom grijehu. Onaj koji je tome trebao da ga nauči, koji je to trebao da mu kaže, da mu prenese. Jer ako ćuti, ako ga nije obavijestio, on mu je smrtni udarac nanio. I to mu je najveći neprijatelj i najveći zločinac. ...njegove vječne duše. Jer ako mu nije rekao o bogojavljenju, ako mu nije prenio očev glas, ili mu na mjesto gdje će ga čuti, baš gdje će ga čuti, ne prepričavajući mu, nego mu otvorioši stranicu evanđelja, evo ovo konkretno, po Marku, da mu pokaže šta je otac govorio kad se javio. Jer pazite, To nije glas ljudski, to nije glas carav. Evo pogledajte, kad se carevi ili moćnici svijetog glase, kad treba nešto promijeniti u zakonu ili kad se zakon promijenio, kad treba neku novu zapovijest da čujemo, mi je svi čujemo vrlo brzo i svi znamo što je rečeno i ponašamo se u skladu sa tim. Jer kažu, ovo je novi zakon, on je po mojoj volji. Njega da slušate, njega da ispunjavate. I mi to slušam. Da zakon, da li bez zakon, jer ima raznih zakona. Ima jedan zakon koji važe za raju, ima jedan zakon koji važi za elitu, ima jedan zakon koji važi za podzemlje, ima jedan zakon koji važi u tajnim društvima, Imaju zakon koji vladaju u sektama, ima zakon koji vlada u preispodnji, u podnebeslju, ima zakon demonski. I svi koji su uključeni, oni slušaju to. Demoni slušaju svog zapovjednika... A mi pravoslavni hrištijani vrlo često, vrlo, vrlo često, danas je to većinsko raspoloženje, potpuno ignorišemo očev glas. A kažemo i ponavljamo da je rekao samo jedno, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Njega poslušajte. Duh Sveti sjelazi i potvrđuje riječ očevu. I tu, braći i sestre, imamo sve što nam je potrebno. Ako čovjek pokušava nešto da izvrda Da dođe do nekog znanja mimo ovog bogojavljenja, on će da pogudi, ima da potpuno izrudi. Njemu pomoći nema. Ako pokušava da stekne neko znanje, ako pokušava duhovno da živi, mimo ovog blagoslova, Otkrovenje i bogojavljenje, on ništa dobro neće naći, on će ne ići na laž i na obman. On Boga neće otkriti, on se sa Bogom neće sjediniti. Uslov da uđemo u zajednicu sa otkrivenim Bogom jeste poslušnost. Poslušnost sinu Božije. Ako hoćemo, braći se sve da budemo po očevoj volji, ako hoćemo da Duh Sveti siđe na nas, a pazite, Duh Sveti se lazi ne sa nekih visina, ne dolazi ni sa sunca, ne dolazi ni iz zvijezdanih prostranstava, ne dolazi sa onih visina otkuda očekujemo van zemaljce da nam pomognu. I neke uzvišene inteligencije Pa sve kad bi ih bilo A nema ih Ima inteligentnih demona To neće da nam kažu To neće da nam otkriju Nego govore da ima nekih drugih civilizacija Ima A to je podnebesin To smo davno čuli To su nam davno otkrili sveti oci To nam je davno duh sveti rekao Pa to smo valjda trebali da smo savladali, da znamo da postoje podnebesi, da znamo da postoji demona bezbroj. I da se neprestano rvemo sa njima, ako smo krenuli ovim putem. Ne trebaju nama ništa van zemaljci, mi imamo puno poslada dok se sa demonima izborimo, sa džavolima. I sa ljudima u koje su đavoli ušuli, a među njima smo i mi dok god ima strasti u nama. Treba meni ništa van Zemaljice. Ja imam u sebi dosta strasti. A imam samo jednoga koji može da mi pomogne da se oslobodim. Van Zemaljice ti neće pomoći. Te visoke inteligencije neće ti pomoći. Jer i ovi su visoko inteligentni. Demon Mnogo lukavi, pali angeli. A onaj ko može da siđe na nas i da uđe u nas pod uslovom da budemo poslušni sinu očevom, on dolazi, braće i sestre, sa nadnebesnog prestola, on od oca ishodu. To je najveća moguća visinu. To je najdubliji izvor mudrosti i istine i sile. Otac koji nam šalje duha svetoga pod uslovom da budemo poslušni sinu njegovom jedinorodnom gospodu našem Isusu Hristu. Vidite kako je to e, sažeto. Učenje, sažet model, sažeto otkro, otkrojenje, bogojavljenje, glas oca, pazite, opet i opet ponavljamo, očev glas. Ovo je sin moj ljubljeni, a sin ova proćen. U tijelu, evo mu Jovan glavu dodiruje, evo rukom glavu dodiruje. I duh sveti koji dolazi, a nebesa otvorena. Sve otvoreno, nema više nikakvih prepreka. Do Boga, duhom svetim, do Boga oca, duhom svetim dolazimo. I samo jedan uslov, poslušnost, njega poslušajte. A pogledajmo danas, braću i sese, crkva Božija. A šta je crkva Božija? Crkva pravoslavna. Jer druge nisu po volji Božijoj. Druge crkve, druge zajednice, one nisu po volji Otca Nebeskog. Sve one, bez izuzetka, su po volji ljudi. Neki su neko vrijeme bile po volji Otčevoj. Ali posle je čovek htio... Po svojoj volji da bude moja volja i na zemlji, a ne tvoja oče E onda je došlo do poremećaja tako da su te crkve otpale. I one više nisu po volji Božjoj. I nad njima je nebo zatvoreno. Kao što je more progutalo Faraona. Tako su nebesa, to je podnebes je, podavili sve one koji ne idu za Gospodom Kristom i koji nisu poslušni njemu, to jest njegovom blagoslovu, to jest njegovoj crkvi pravoslavnoj. Svi pokušaj mimo pravoslavne crkve, braće i sestre, su u samom startu neuspješni. Pogledajte do mete. Evo danas, pogledajte dok ve do piru. Ne mogu da se odvoje od zemlje. Nikud od zemlje. Neko što ne mogu od zemlje. Nego sve više podsjećaju na onog koji puzi po zemlji. Na onu zmiju koja puzi, koja je osuđena na to. Što to znači da puzi po zemlji? Kako je to satana osuđen da puzi po zemlji? Sveti oci to tumače po niskim, Plotskim strasnim pomislima i željama Plotsko oživljenje Sve uloženo u tijelu, u plot Samo da je tijelu dobro I samo da su misli usmjerene na plot I plotska tijelesna zadovoljstva Čovjek koji živi po tom duhu On je ujedinstvo sa onim duhom Koji je prokled i osudjen da puzi po zemlji I svi koji se nalaze izvan tijela Božih, to jest izvan crkve, ne mogu dalje. Jedina dubina njihovih misli je ona pogibelna dubina koju daje onaj prostor koji nazivamo preispodnjom i adskim bezdanom. Pa danas oni koji su dublje zaronili u njega predstavljaju se kao bogoznalci, kao mudraci kao duhovnici i novi apostovi, novi prosvetitelji. I onda plotskog čovjeka oduševljavaju svojim magijskim radnjama i svojom demonskom naukom i važnim i demonskim čudima i trikovima. A treba znati da do nebesa Odnosno do nadnebesnog prestola možemo doći, a i dolaze i dan danas svi oni koji kroz poslušnost crkvi, a poslušnost crkvi je jednaka poslušnosti Sinu Božije, Isusu Hristu, koji je po volji Otca Nebesa i zaziva djelovanje Duha Svetoga, Gospoda životvornog u našim dušama, u našim srcima a tamođe on počne da djevuje čovjek se uzvišuje do nadnebesnih visina vrlinama svetim zato ako hoćemo da ovaj praznik prepoznamo ako hoćemo da iskoristimo ovu neviđenu mogućnost da ako je nebesa otvorena ne samo da ih gledamo nego i da uđemo u njih onda treba da se ozbiljno zainteresujemo, da se ozbiljno vratimo crkvi, da ozbiljno slušamo riječ očevu. Pazite, jednom je dovoljno za onoga ko ima uši da čuje. Dovoljno je jednom da čuje što je otac rekao. Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Njega poslušajte. A šta mi danas imamo, braći i sveze? Danas izuzetno rijetki ljudi slušaju Sina Božijeg. Kako to mislimo, slušaju Sina Božijeg? Pa ne slušaju ga u Svetom Evanđelju. Evo pogledajte i, i nas same. Koliko mi čitamo Sveto Evanđelju? Znate, taj, taj biser nebeski očev glas očevog slovo, očevog sina i duha svetog koji na njemu počiva i kroz njega nam se daje, mi to nemamo, mi to ne tražimo, mi to ne ištemo. A pazite, mogućnost postoji, jer kako rekao smo, nebesa su otvorene i ona se dodane današnjeg nisu zatvorile, zamislite to. One su se na onaj dan Bogoj javljenja otvorile, Nisu se zatvorili Evo i mi sad ovdje razgovaramo, a nebesa su otvorene. Pazite, u crkvi su ona neprestano otvorena. Sveta liturgija to posebno svjedoči. I čudo koje se dešava za vrijeme služenja božanstvene vharistije, gdje duh sveti Kroz otvorena nebesa, već otvorena nebesa, silazi i osvećuje predložene darove, osvećuje hleb, osvećuje vino i pred nama imamo Sina Božijeg, imamo njegovu tijelu i njegovu krv. To je vrhunska potvrda da su nebese otvorena. A zatim slijedi ushođenje Mnogih duša koje se kroz život usklađen sa svetom liturgijom i svetom pravoslavnom crkvom uzvisuju, očišćuju, prosvećuju, osvećuju, obožuju. Svi svetitelji naše svete crkve, braće i sese, su na taj način otišli na nebesa. I na taj način su postali po volji Božjoj bogougodni. Prepodobni, obožani, slušajući Sina Božijeg, svaku njegovu riječ, slušajući ne samo spoljašnjim čulom sluha, nego unutrašnjim sluhom, umom slušali, duhom primali i duhom se sjedinili sa slovom Božim, živeći po njegovoj svetoj božanskoj volji. Bogo čovječanskoj volji. Zato ovaj praznik ili doživjeti kako treba, braće i sestre, ili se opet ogriješiti o našu dušu i u odnosu prema našoj svetoj crkvi, koja jeste na zemlji, jeste i u vremenu, jeste i u ovom rodu preljubotvornom i grešnom. Ali nije od ovoga svijeta Prije je nego što je svijet nastao Starija je od vremena Starija je od prvog dana I trajaće i kad dana više ne bude I Iako je u vremenu i u prostoru Iako se nalazi u narodu koji je vrlo često opasan, vrlo često pritješnjivan na razne načine, uslovljavan svakakvim uslovima, primoravan i iskušavan da se odrekne vjere, da se odrekne crkve, da se odrekne svete trojice. Jer se crkve odrekne, on se odreka od svete trojice. A ko se odrekne od Svete Trojice, on se odreka od života. Njemu života više nema, sem u preispodnji. Ko se Svete Trojice odrekne, on se sa džavovom sjedinio. Ko se Svete Trojice odrekne, nad njim je nebo zatvoreno. A kako se mi odričujemo Svete Trojice, kroz neposlušnost našoj Svetoj crkvi. Pogledajte i danas, mi sve mogućnosti imamo, ne da nam bude privremeno bolje, ne da vratimo neke oduzete teritorije, u redu vratit i to ako bude potrebno i ako bude dobro i korisno za duše naše, šta je gospodu da vrati teritorije nekome kome su nepotrebne da bi se na nebese popio. A to je vrlo ovako, braći i sves, samo jedan angel se odvoji Od regiona nebeskih samo jedan anđeo, pazite, se odvoji i prostor je očišćen i pita je u dovoljno vladiku. Je li da idemo dalje? Znate, tu nikakvi tenkovi ne pomažu, nikakve vojske, nikakva siva ljudska, sve je to kopjena u odnosu na ognjena koga i ognjene vojske Gospoda Savaota. Znate, to je, to je sve ništa. Ako treba da se vrati, pa kao što se i vraćalo nekad, poslaća je gospoda angela. Ali, nije gospod došao da nam vraća zemlju, nego na nebesa da nas ima, na nebesa da nas popne. Zato je sišao si na zemlju, da bi nam nebesa bila pristupačna, dostupna. I to je, braćo i sve se, vrijednost Zemlje. To je vrijednost planete Zemlje. Planeta zemlja je neuporedivo vrednija sve drugo kad bi se sabralo, sve zvijezde, sva sunca, ma sve što ima gore, sve na jednu stranu, a Zemlja na drugu stranu. Jer sa Zemlje se na nebesa ide Znate Mi mučenici, ljudi Hoćemo nešto da raketama Pa hoćemo da skačemo Ko nekakve budale znate, Ko nekakvi ludaci Sa raketama nešto pokušavamo Nešto da skočimo, da dovatimo A gospod nam Otvorio nebes, znate. Nema potrebe uopšte Pa evo vidite Naši preci su Više dopirali nego, evo mi danas imamo razne tehnike, razne mogućnosti, nikud od zemlje. Sam zemlja nam je u srce ušla. Naši sveti preci, sveti podvižnici, ljudi odani poslušni crkvi, nebeski ljudi, zemaljski angeli, tako ih nazivamo u crkvenim stihirama. Pa kako su oni mogli? Nisu ništa od toga imali. Nisu ni viđeli avijonu, rakete kosmonautima, znači nije nije o tome bilo govor, a govorili nebeske stvari. Evo mi dan danas kad oćemo nešto o nebesima da čujemo, mi se vraćamo nazad, pa se vraćamo svetim ocima. Se vraćamo u treći vijek, kad čovjek hoće nešto uzvišeno da čuje, nemaš kud naprijed, nema što naprijed, nema što ni danas. A ako oćeš danas da govoriš, moraš da se vratiš u nazad da bi primio istinu i da bi mogao da govoriš i eventualno da vodiš naprijed. A slušamo onda Svete oce što su nam govorili? Slušamo Svete Apostole. Oni su progovorili Duhom Svetim, kad se Bog otkrio, kad se Bog javio. Kada su nebesa postavile otvorene, Duh Sveti je počeo da se lazi na ljude. Prvo na Svete apostole i onda su ribari počeli da govore nebeski. Počeli su da govore tako lagano, tako sigurno, tako moćno. Počelo je nebo, braću i sve se, da osvaja zemlju. Apostoli su bili najizgled slabi ljudi, ne bez ikakvog oruže, bez ikakve podrške ljudske. Ali je Bog bi u njima, Duh Sveti, i pokoravali narode, divlja plemena, idolopoklonike, silom nebeskom, nebo je počelo da korača zemljom. I Duh Sveti, broći i se da se lazi na ljude. Kako? Kroz svete te tajne, kroz svetu tajnu krštenja. Zato je Bogojavljenje tako tijesno vezano za sveto krštenje. Jer otac je ukazao na sina Božja i da ga poslušamo, a on toliko je toga rekao, a prije nego što će se va vaznjati na nebesa, rekao je svojim učenicima i apostolima, a to je zapovijest važeća braća i sestri dan danas, jer je izrekao e, vječni Bog, vječni, besmrtni, vaskrasli Bog, a čija će riječ da važe ako neće njegovati? Jači je od smrti, od vremena, od grijeha, od džavola, a čija će riječ da važi i čija nas riječ više obavezuje nego njegova. A on je rekao svetim apostolima, idite i krstite sve narode u ime Oca i Sine i Svetoga Duha, propovijedajte o Carstvu Nebeskom i učite ih da drže sve što sam vam zapovijedio. I evo ja sam s vama U sve dane do svršetka vijeka. Dan, danas, braće i sestre, crkva, Hristoja crkva pravoslavna, krštava. I kroz krštenje dovodi čovjeka, pavog, znate, pavog, bolesnog, polumrtvog, mrtvog čovjeka, dovodi ga u zajednicu sa Bogom, oživljava ga. Sjedinjuje čovjeka sa Svetom Trojicom. Kad krštavamo čovjeka, mi kažemo, krštava se taj i taj u ime oca i Sina i Svetoga Duha. Dovodi se čovjek duša i tijelo jednog čovjeka u zajednicu sa Bogom, sa Svetom Trojicom. Čovjek se oblači u nove odežde, u Hrista, i pečati se Duhom Svetim. Duh Sveti se lazi na njega. Zato je Sveto krištenje tako velika tajna. Pazite, nebesa su se otvorile. To, nažalost, danas malo ljudi zna, ljudi se danas kreštavaju opasno, mnogo rizično se kreštavamo. Mnogo, mnogo rizično. Sveti Jovan Zagotovsi nije htio da kreštava tako. Neću to. Tako neću da kreštim čoveka. Mi danas pod pritiskom vremena, pod pritiskom lošega duha, a sami nejaki, neprosvećeni, pa mnogo šta dopuštamo. A veliki oci nisu tako jer oni su znali šta je kreštenje je velika stvar pa ne možeš lako položiti čoveka u sveštenika iz kafane treba malo da, da se vidi da se pogleda čovek malo da se se raspitamo ko je što je, otkuda je, šta misli kud je krenuo da posle ne bude muka i za njega i za one koji ćemo biti predani na napasanje to su apostoli samog sarta govorili, pazite se, čuvajte se Pazite šta radite sa blagodaćom, da ne bude muka vječna, a sveto krštenje je isto rukopolaganje, to je hirotonija, to je silazak duha svetoga na čoveka postaje ud Hristo, i to mala sveta tajna, kao ajkrstićemo ga pa ćemo poslije da to je mnogo važno, monašenje je To, a krštenje, baš nas briga za krštenje. Ili ćemo, te kad se rukopoloži, onda ćemo da ga primijetimo. Ili će čovjek samoga sebe da primijeti, tek kad ga rukopolože za sveštenik. Pa zato mnogi prevareni djavolom čekaju da se rukopoložu za sveštenik. Ma rukopoložen si ti, brate ili sestro, na dan krštenja. Ruka gospodnja je na tebi. Duh sveti je na tebi, obučan si u Hrista, postao si sin očer, šta ti očeš? Češ da ti aplaudira ili očeš malo da se šepuriš, da izigravaš neku pobožnju? Služi ti u sebi, eto si hirotonisan, sad si vladika, služi u svom srcu, Ćeš, igumano budeš. Služi u svom manastijelu, imaš srca, uređuj ga, fino pomisli i raspoređuj volju, djelanje, organizuj. Imaš sve što hoćeš. Češ carstvo nebesko u srcu. Ako hoćeš, imaš ga. Češ i svetu tu trojicu. Češ Bog da se oseli u tebe. Može i to ako hoćeš. Znate, to su sve velike mogućnosti. Ali, sve ih dovodimo u vezu sa ovim danom. Bogo javljenje, braći i sestre, to je zvanično otvaranje carstva nebeskog. Zato se danas crkva raduje i treperi, ali i raduje veliki trepet je danas vidimo u svetim stihirama veliki trepet Jovan treperi more pobježe Jordan ode unatrag gore uz igraše kao ovnovi i brda kao jaganci ovči znate jer Bog je prišao mnogo blizu čovjeku a što mnogo blizu Bog je postao čovjek Ali se danas otvara Carstvo nebesko pa sve trperi Ne samo čovjek Nego čitava tvar Bracu i sestu To je mnogo važno da prepoznamo I treba biti Radostan Duhovno radostan Ne neka pritka, površna radost Neka bude i mala A neka bude duhovna Neka bude makar na nivou slutnje Da se nešto veliko dešava zbog nas i radi našeg spasenja. A ne da je veliko, nego veće ne može biti. Zato radujmo se mi Bogu koji nam se javio, radujmo se glasu koji nam se Otac otkrio, radujmo se tom dragocijenom ukazanju, da ne gledamo ni lijevo ni desno, Da ne slušamo ni ovoga, ni onoga, nego njegovoga sina jedinorodnoga, Gospoda Isuse Hriste. Da ga ne tražimo niđe izvan njegove crkve, jer ga nećemo naći. Da ga ne tražimo nigdje izvan svetoga pravoslavlja, jer ga tamo nema. Da ne tražimo nikakvu drugu sili, sem silu duha svetoga koja će nam se obavezno dati. Ma on jedva čeka, tu je, braći i sestri. Duh sveti je tu, znate. Nogo bliži nama nego što nam je disanje. Mnogo bliži nego što nam je najdublja misa obriska srcu. Ali traži da ga aktiviramo kroz poslušnost i kroz čistu pravoslavnu vjeru. Zato svaki put, vjerujte mi, Kad kažemo u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, svaki put kad kažemo slava ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednoslušnoj, životvornoj i nerazljeljivoj. Znate kako se stvari pomjeraju nam? Znate kako su to velike riječi? Kad se pozovemo na Svetu Trojicu, kad se osijenimo krstnim znakom i kad izgovorimo sveto ime Svete Trojice, Kad kažemo Otac, kad kažemo Sin, Sveti Duh, su velike stvare. Mi ništa više od toga ne možemo da izgovorimo. Zato budimo pažljivi, budimo oprezni, budimo sugubo pažljivi, imajmo svu pažnju smjerenu. Evo ovaj dan nam se nudi i ove godine da provjerimo jesmo li ga prošle godine čuli ovaj glas ako nismo Ako smo opet promašili, evo, sjutra, to je već večeras, daje nam se mogućnost da tu grešku popravimo. I da, čuvući taj glas, posle usmerimo pažnju na Sina njegovog i na sve one zapovisi koji nam je postavio na sveđe koje imamo u Svetom Evanđelju i na onu usilu blagodati Duha Svetoga koji imamo u našoj svetoj pravostvanoj apostolskoj crkve. I da nikud, braću i sese, ne idemo, nego odavde, ne malo visočije, nego odavde na nebese koja su otvorena i koja nas čekaju. Milošću i čovjeku ljubljem, Oca našeg nebeskog, kome se sinom njegovim, jedino i spasom našim gospodom Isesom Hristom, I duhom svetim da tamo uđemo i, i ovdje i tamo da ih vječno i svim srcem i ljubimo i slavimo. Amin Bože, doj.